A fogjai. A falat salét romborította, homályos, sárgás derengés szivárgott lefelé a föld alatti boltozatos terembe. A fogoly, aki szakállal benőt arcát karján nyugtatva aludt, megborzongott, s révetek pillantással hangosan dobogó szívvel riadt fel. Látta, hogy a hajnali köd miként gomolyog lefelé a pinceablakon. Hallgatózott. A vastag falon át folytottan, de mégis megkülönböztethetően kondultak meg a hajnali misét jelző harangok. A párizsi Saint-Martin, Saint-Mary, Saint-Germain-Luxeroy, saint, saint Eustach saint saint és a notre templomból. Aztán a falvak, Körtil, Kligancourt és Montmartre tornyai felől. A fogoly semmi olyan zajt nem hallott, ami nyugtalaníthatta volna. Csupán az aggodalom rezzentette fel. Az a félelem, amely minden ébredéskor elfogta, mint ahogy álmaiban szüntelenül lidérc nyomást jötörte. Egy fatálat vett fel a földről, s nagyot kortyolt a vízből, hogy csillapítsa lázát, amely már sok-sok nap óta nem hagyta el. Miután ivott, Várt, hogy elsimuljon a vízszíne, S mintha tükörbe nézne, fölé hajolt. A bizonytalan komor kép, amit sikerült kivennie, Egy száz éves aggastyán arca volt. Néhány percig így maradt, Keresve mi maradhatott meg hajdani vonásaiból, A fatál mélyen rezgő vízben levegő arcon. A bozontos ősi szakállon, a fogatlan száj miatt beesett ajkakon, és a megnyúlt, elvékonyodott orron. Aztán lassan felállt, két lépést tett, amikor érezte, hogy a lánc, amely a falhoz bilincselte, megfeszül. Váratlanul üvöltésben tört ki. Jacques de Molay, Jacques de Molay vagyok. Senki nem felelt, és tudta, hogy senki nem is felelhet neki. De kellett, hogy olykor a saját nevét kiáltsa, és így megakadályozza, elmélye megbomlását, s emlékezetébe idézze, hogy egykor seregeknek parancsolt, tartományokat kormányzott, hogy királyokéval egyenlő hatalom birtokosa volt, s hogy amíg az élet szikrája pislog benne, addig még ebben az odúban is ugyanaz marad. A templomosok lovagrendjének nagymestere. A kegyetlenség fokozására, vagy gúnyból börtönévé a rendszékházának a templőpalota nagy tornyának egyik föld alatti termét jelölték ki. És éppen én építettem újjá ezt a tornyot suttogta haragosan a nagymester, és öklével megdöngette a falat. Az ütés nyomáján kiáltás szakadt fel belőle. Megfeledkezett a kínvallatáskor összezúzott hüvelyk De akadt egy hely testén, amely nem merősebb, vagy nem a fájdalom fészke volt. Mióta meggyötörték a spanyol csizmával, tagjaiban rosszul keringett a vér, és iszonyatos görcsök kínozták. Tölgyfodeszkák közé szorított lápszárakkal, mi alatt edeszkák összeszorítására, a pribéke kalapáccsal újabb és újabb feszítőékeket vertek be. Hallgatta Gillem de Nogaret, a királyi pecsétől rideg, sürgető hangját, aki vallomásra akarta kényszeríteni. De mit valljon be? Elájult. A felhasogatott, megszaggatott testére tapadó szenny, a nyírkosság és az élelem hiánya is megtette a magáét. De minden elszenvedett kín legszörnyűbbje, kétségtelenül a csigázás volt. Jobblábára 180 fontos súlyt erősítettek, s egy csiga segítségével a mennyezeti grántották fel, és mindig ugyanaz a vész jósló hang. Gillam de nogárett hangja. Vajon, hát, uram! S, mint hogy makacsul tagadott, egyre durvábban, egyre szilajabban rángatták fel a földről a terem boltozatáig. Úgy érezte, izületei kimarjulnak, erei megpattannak, hasa és mellé szétreped, és végül ordítani kezdett, hogy vallani fog. Igen, mindent be fog vallani, bármilyen bűnt, a világ valamennyi bűnét. Igen, a templomosok egymás között gyakran elkövették a szodómia bűnét. Igen, hogy felvegyék őket a rendben, le kellett köpniük a keresztet. Igen, egy macskafejű bálványt imádtak. Igen, művelték a mágiát, a boszorkányságot. Az ördög kultuszát. Igen, elsipkasztották a rájuk bízott javakat. Igen, összeesküvés szőttek a pápa és a király ellen. És mit kell még vallani? Jacques de Molay maga sem értette, hogyan élhette túl mindezt. Kétségtelenül azért, mert a ravaszul adagolt kínzásokat soha nem alkalmazták olyan mértékben, hogy halált okozzanak. Továbbá azért, mert az öreg lovagnak, akit a fegyverforgatás és a háborúk megedzettek, több ellenálló ereje volt, semmint hitte volna. A nagymester letérdelt, és szemét a pinceablak halványvilága felé emelte. Uram, Istenem, suttogta, vajon miért adtál kevesebb erőt lelkemnek, mint testemnek? Vajon méltó voltam erá, hogy én a rend nagymestere? De ha nem is tudtál megmenteni attól, hogy a gyávaság bűnébe essem, kíméj meg, Uram, Istenem a megőrüléstől! Alig ha tudok tovább kitartani. Aligha. Hét év óta láncokba verve csak akkor hagyta el a börtönét, ha a vizsgáló bizottság elé hurcolták, ahol el kellett szenvednie a jogtudósok fejtegetéseit, a teológusok erkölcsi nyomását. Ilyen élet mellett nagyon is tartani lehetett a megőrüléstől. A nagymester gyakran elveszítette időérzékét. Hogy valamivel elfoglalja magát, két patkányt próbált megszelítíteni, és azok minden éjszaka meglátogatták, hogy elregcsáják kenyere maradékát. Egyébként hol dühöngött, hol könnyekre fakadt, az állított kitöréseit az erőszak vágya, a szellemi tompultságot dűrohamok váltották fel. Megfognak dögleni, megfognak dögleni, ismételgettem. Ki fog megdögleni? Kelemen, Gilleum, Fülöp, a pápa, a pecsétőr, a király. Meg fognak halni. Molei nem tudta, hogyan, de bizonyára rettenetes szenvedések közepette, hogy meglakoljanak bűneikért, és szüntelenül e három gyűlölt néven rágódott. Még mindig térdre borulva a szakállal borított arcát a pinceablak felé emelve mormolta. Köszönöm, Uram Istenem, hogy meghagytad nekem a gyűlöletet. Ez az egyetlen erő, amely életben tart. Kinnódva feltápászkodott és a falba épített hoz lépett, amely fekhelye és széke volt egyaránt. Kihitte volna, hogy egyszer jut. Gondolatai állandóan visszatértek ifjúságára, és ama fiatal emberre, aki ötven éve a júralankáiról, szülőföldjéről indult el a nagy kaland hajszolására. Mint ekkor minden nemes ifia, aki nem volt elsőszülött, arról álmodozott, hogy magára ölti a templomosok öltözékét, a fekete keresztel jelölt hosszú fehér köpenyt. A templomosok puszta neve keletet idézte, az eposzok hangulatát, duzzadó vitorlájú hajókat, amint a mindig kék tengert szántják, Vágtázó lovas rohamokat a sivatagok homokján, arábia kincseit, megsarcolt hadifoglyokat, elfoglalt és kifosztott városokat, gigantikus fellegvárakat. Úgy hírlet, hogy a templomosoknak titkos kikötőik is vannak, ahol hajóra szállnak, ismeretlen földrészek felé. És Vákdemole megvalósította álmát, hajózott. Verekedett és lakott, nagy, világos várakban. Gőgösen lépkedett fűszerektől és tömjéntől illatos utcákon. Válát pompás köpeny borította amelynek redői arany sarkantyúját verdesték. A rend hierarchiájában magasabbra hágott, semmint azt valaha is remélni merte. Betöltött minden méltóságot, míg nem végül a testvérek választása révén, Franciaország és a tengeren túli területek nagy lett, és tizenötezer lovagnak parancsolt. És mindez itt, ebben a pincében, ebben a rothadásban, ebben a nyomorúságban végződött. Kevés életút mutathat fel így csodás felemelkedést, amelyet így mélyre zuhanás követ. Jacques de Molay most bilincse láncának egyik szemével, a Jeruzsálem szót formáló, Kuszza betűjeleket véste a salétromos falra, midőn nehéz léptek zaját és fegyvercsörgést hallott a börtönéhez vezető keskeny lépcső felől. A félelem ismét folytogatni kezdte, de most indokoltan. Az ajtó csikorogva tárult fel. Molei a porkoláb mögött négy bőrzek és íjást pillantott meg, akik kezükben láncsát tartottak. Lélegzetők fehéren párállott arcuk körül. Kegyelmedért jöttünk, uram, mondta egyikük. Molei szótlanul állt fel. A porkoláb közelebb jött, és kalapács meg véső segítségével, erős ütésekkel leverte a szegecset, amely a láncot a fogoly bokáira csatolt vasbilincsekhez erősítette. A nagymester Soványvállához szorított a hajdan új dicsőköpenyét, amely most szürkés rongy volt csupán, s válláról foszlányokban csüngött a kereszt. E kimerült, tántorgó Aggasztánban, aki bilincsektől elnehezült léptekkel vonszolta magát felfelé, a torony lépcsőin, még mindig maradt valami a hadvezérből, aki Ciprus szigetéről uralkodott, minden keleten élő keresztény nélek felett. Uram Istenem, adj erőt, Fohászkodott hangtalanul. Adj egy kevés keerőt! S hogy fellelhesse ezt az erőt, három ellensége nevét hajtogatta. Kelemen, gillom, fülöp. A templő tágas udvarát belepte a köd, Kámsával borította a külső fal tornyocskáit, Ott gomolygott a csipkés oromzatom, És vattába burkolta a rend templomának csúcsos tornyát. Egy századnyi katona sorakozott fel, láphoztett fegyverrel. Egy nyitott, négyszögletes nagy szekeret vettek körül. Túl a falakon Párizs zsibongott, s olykor egy ló nyerített valahol, szíved tépő szomorúsággal. Az udvar közepén lassú léptekkel, unalomban, kövült, zárkózott arccal baktatott, Alan de Prailles úr, a királyi íjászok kapitánya aki minden kivégzésnél jelen volt, s aki kísérni szokta az elítéltet, akár bírái jelé, akár a kínzó kamrába, akár a vesztőhelyre vezetett az útja. Acélszínű haja rövid tincsekben hullott szögletes homlokára. Páncélinget viselt, oldalán lógott, és sisakját könyök hajlatában tartotta. A fogói érkezésekor megfordult, s a nagymester fehér arca, ha lehet, még sápadtabbá vált, mikor észrevette a kapitányt. Kihallgatások alkalmával rendszerint nem vonult fel ekkora készültség. Szekér sem volt, és nem gyűlt össze ennyi fegyveres. A vádlottakért csak néhány királyi poroszló jelentkezett, és bárkán szállította őket a szajna túlsó partjára leginkább alkonyat után. Meghozták hát az ítéletet? kérdezte Moley az ilyászok kapitányát. Igen, uram, hangzott a felelet. És tudja, fiam, folytatta némi habozás után Moley, mit tartalmaz az ítélet? Nem tudom, uram, parancsom van, hogy a Notre-Dame templomához kísérjem, ahol felolvassák az ítéletet. Egy ideig csend volt, majd Zsákda ismét megszólalt. Milyen nap van ma? Szent Gergely napja utáni hétfő. Ez március 18-a volt, 1314. március 18-a. Vajon halni visz -e? tűnődött Moley. A torony kapuja ismét kitárult, és a királyi őröktől közrefogva három másik magas rangú méltóság jelent meg. A fővizitátor, Normandia preceptora és akvitánia komtúrja. Az ő hajuk is megfehéredett, szakálluk belepte arcukat, és sovány testük elveszett rongyokban csüngő köpenyükben. Úgy álltak mozdulatlanul verdeső szempillákkal, mint nagy éjszakai madarak, melyeket vakít a fény. Geoffroy de Sárney, Normandia preceptora, láncaiban meg megbotolva, elsőként indult a nagymester felé, s átölelte. Régi barátság fűzte össze két ember. Zsák de Molay irányította a tíz évvel fiatalabb csárnét, eddigi pályafutását, személyében látta utódját. Csárnéi homlokán mésebb forradás húzódott, óra elferdült egy régi csata emlékekép, amikor egy kardvágás széthasította a sisakját. Ez a marcon a férfi, akinek arcát harcok faragták keményre, most homlokát a nagymester vállába temette hogy elrejtse könnyeit. Bátorság, testvérem, bátorság, karolta át, molei, Bátorság, testvéreim, ismételte, és átölelte két másik társát is. Az egyik porkoláb odalépett. Jogukban áll levétetni a bilincseiket, uraim, mondotta. A nagymester bágyat keserű mozdulattal mutatta üres tenyerét. Egy dénárom sincs, felelte. Ha elővezették őket és levették bilincseiket, a templomosoknak mindig egy-egy dénárt kellett fizetniük, a nekik naponta kiutalt egy szóból, amelyből ocsmány táplálékukat, börtönük szalmáját és ingük mosatását fedezték. Ez is része volt a kegyetlen bánásmódnak, s jellemezte nagaredt formaságokat kedvelő módszereit. A templomosok vádlottak voltak és nem elítéltek, ellátású költségeire tehát egy kis összeget kaptak, de oly szűkre szabva, hogy hetenként négy napot koplaltak. A puszta kövön háltak és megrohattak a szennyben. Geoffrey de Charnay az övén függő ócska bőrzacskóból előkotorta két megmaradt dénárját, s a porkoláv elébe tette. Egyet a saját, egyet a nagymester bilincseinek levételéért. Testvérem, emelte fel tiltakozva kezét zsákda Moley. Egyéb hasznát most már amúgy sem venném, felelte Sárné. Fogadja el, testvérem, részemről ez nem értem. Ha leveszik láncainkat, ez talán jót jelen, szólalt meg a fővizitátor. Lehet, hogy a pápa úgy határozott, hogy kegyelmet gyakorol. Még meglévő, egyenetlenül töredezett fogai között sejpítve beszélt, és dagadt kezel szüntelenül remege. A nagymester vont, és a felsorakoztatott száz íjásra mutatott. Készüljünk fel a halára, testvérem, felállta. Nézze csak, nézze, mit tettek velem! Nyögött fel, Akvitánia kontúrja, és felhózta ruhája ujjját. Minnyájunkat megkínosztak, mondta a nagymester. Szemét elfordította, mint mindig, ha kínvallatásra emlékeztették. Akkor gyengének bizonyult, hamis vallomást írt alá, s ezt nem tudta megbocsátani magának. Pillantását végigfutatta a monumentális körfalon, amely a templomosok uralmának székhelye és szimbóluma volt. Utoljára, gondolta. Utoljára merült el az óriási épülettöm szemléletében, amely öreg tornyával, templomával, palotáival, házaival, udvaraival és kertjeivel igazi erődített város volt Párizs közepén. Ez volt az a hely, ahol a templomosok két évszázad óta éltek, imádkoztak, laktak, ítélkeztek, számoltak és elhatározták táboli hadjárataikat. Ez volt az a hely, ahová a francia királyság kincstárát telepítették, a templomosok őrizetére és igazgatására bízva. És ez volt az a hely, ahová Szent Lajos bal hadjáratai után, amikor Palesztina és Ciprus elveszett, visszatértek nyomukban, fegyvernökeikkel, aranytoroskadozó összvérjeikkel, arab paripákon ügető lovasságukkal, fekete rabszolgáikkal. Jacques de Molay lelki szemeivel újra látta a legyőzött sereg hazatértét. Ez a látvány még mindig megőrzött valamit a hős költemények nagyszerűségéből. Feleslegessé váltunk, és nem vettük észre, gondolta magában a nagymester. Mindig új keresztes hadjáratokról és új hódításokról fecsegtünk. Talán túl sok dőjföt és kiváltságot tartottunk birtokunkban, anélkül, hogy igazoltuk volna ehhez való jogunkat. A templomosok a kereszténység állandó hadseregéből, az egyház és a királyok mindenható ható bankárjai lettek. És akinek sok az adósa, annak sok az ellensége. Annyi bizonyos, hogy a király alaposan megszervezte hadműveletét. Valójában a dráma akkor kezdődött, amikor szép fülöp felvételét kérte a rendbe, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy nagymestere legyen. A káptalan elzárkózott -e kérés teljesítése elől, és megfelebb visszautasítással válaszolt. Talán nem volt igazam, kérdezte önmagát immár század ízben, és de Moley. Lehet, hogy túlságosan féltékeny voltam a hatalmamra. De nem, nem tehettem másként. Félre nem érthető szabályaink szigorúan tiltják, hogy uralkodó herceget fogadjunk be kommendáinkba. Fülöp király soha nem feledte el kudarcát. Ravaszkodással kezdte, továbbra is elárasztva a de Molait, kedjeivel kegyeivel és barátságával. Nem volt-e a nagymester keresztapja egyik gyermekének? Nem volt-e a nagymester a királyság támasza? Ám egy rendelet csak hamar kimondta, hogy a királyi kincstárt a tempel tornyából át kell szállítani, a lov tornyába. S ezzel egy időben alattomos gyűlölködő, rágalom hadjárat indult meg a templomosok ellen. A nyilvános helyeken és a piacokon egyre gyakrabban mondták és mondatták másokkal, hogy a templomosok üzérkednek a gabonával, hogy ők felelősek az énhűségért, hogy inkább törődnek javaik szaporításával, mint azzal, hogy Krisztus sírját visszaszerezzék a pogányoktól. Mint hogy a katonák durva nyelvén beszéltek, Isten káromlással vádolták őket. Szólásmondással lett a kifejezés, hogy úgy káromkodik, mint egy templomos. Isten káromlástól az eretnek rövid az út. Azt állították, hogy a lovagok természetellenes életmódot folytatnak, s hogy fekete rabszolgáik boszorkánymesterek. Igaz, hogy nem minden testvérünk viselkedett szent módjára, és sokuknak nem vált hasznára a tétlenség. Főleg olyan hírek kerengtek róluk, hogy a felvételi szeltartások alkalmával az új tagokat Krisztus megtagadására és a kereszt leköpésére kényszerítették, s hogy szemérmetlen cselekedeteket műveltek velük. Azzal az ürödjel, hogy véget vessenek ezeknek a plegykáknak, Fülő felajánlotta a nagymesternek, hogy a rend becsületének védelmére indítsanak vizsgálatot. Én pedig beleegyeztem, dühöngött Molei. Gyalázatosan félrevezettek, becsaptak. Mert 1307-ben, egy októberi napon. Ó, Molein nagyon is jól emlékezett erre a napra. Péntek volt, és tizenharmadika. Előző este még megölelt, testvérének nevezett, és átengedte nekem az első helyet, sógornője a konstantinápolyi császárné temetésén. 1307. október 13-án pénteken Fülöp király egy jó előre kitervelt nagy művelettel a hajnali órákban az inkvizíció nevében, eretnekségvágyjával fogságba vetette Franciaország valamennyi templomos lovagját. És Nogaret Pecsétőr személyesen tartóztatta le Jacques de valamint a rendszékházának 141 lovagját. Most parancs hangzott el, és a nagymester összere szent. Az ijászok megmozdultak. De Preilles úr fejére tette sisakját, mi alatt a tartó katona a lába alá kínálta a kengyelt. Menjünk, mondta a nagymester. A foglyokat a szekér felét a szigálták. Elsőnek Molei lépett fel. Aquitánia komptúrja, az a férfi, aki Darknál visszaszorította a törököket, úgy tűnt nincs eszénél. Úgy kellett felhúzni a szekérre. A fő ajka hangtalanul és megállás nélkül mozgott. Amikor a Geoffroy de Charney kapaszkodott fel a szekére valahol az Istán táján, egy láthatatlan kutya vonítani kezdett. Aztán a négy igáslótól vontatott súlyos szekér megindult. A nagy kapu kitárult, s e pillanatban odakűn hatalmas lárma kerekedett. Több száz ember, valamennyi a Temple negyed és a szomszédos kerületek lakója tolongott a falak mentén. Az élen haladó ijászoknak lancsájuk nyelével kellett utat törni közöttük. Helyet a király embereinek, kiáltozták. Meleven megülve lovát, érzéketlen és mindig unatkozó arccal, Ellen de lesz uralta a kavargást. De mikor a templomosok megjelentek, a lárma egy csapásra előlt. E négy csont és bőr öregember előtt, akik a szekér tömör fak kerekeinek döcsenéseire egymásnak döltek, a párizsiak az első percekben néma megdöbbenést, önkéntelen szánalmat éreztek. Aztán kiáltások harsantak. Halál rájuk, halál az eretnekekre. A kiabálást a tömeg közé vegyült királyi poroszlók kezdték. Ekkor a tömeg, amely mindig kéz együtt ordítani a hatalommal, s készségesen vihart kavar, ha semmit nem kockáztat vele, kórusban üvöltötte. Halál rájuk, tolgajok, bálványimádók. Nézzetek rájuk, most már nem olyan rátartiak, a pogányok! Halál rájuk! Sértés, gúny, fenyegetés repült feléjük mindenfelől, amerre a menet elhaladt. De a bősz harag azért mégis erőtlen maradt. Az emberek túlnyomó többsége továbbra is hallgatott, s némaságuk bármennyire is óvatosnak tűnt, nem kevésbé volt jelentőségteljes. Mert az elmúlt hét esztendő folyamán a nép érzelmei megváltoztak. Mindenki tudta, hogyan folyt le a pör. A templomok kapujában olykor megállt egy-egy templomos lovag, aki a kínvallatáskor szilánkokra tört csontjait mutogatta. Franciaország sok városában tucatjával láttak mágia halált halni templomosokat. Mindenki tudta, hogy bizonyos egyházi bizottságok nem voltak hajlandók elítélni a templomosokat, s új prelátusokat kellett kinevezni, Többek között Marín főminiszter fivérét, hogy ezt a feladatot elvégezzék. Híre járt, hogy maga ötödik Kelemen pápa is csupán akarata ellenére engedett, mint hogy függőségi viszonyban állt a királlyal, s mert félt, hogy ugyanaz a sors vár rá, mint elődjére, Bonifác pápára, akit a pápai trónon pofon ütöttek. Aztán a hét alatt sem lett bőségesebb a gabonatermés, a kenyér ára egyre emelkedett, s be kellett látniok, hogy ez már nem a templomosok bűne. A szekér előtt 25 iás haladt, nyakba akasztott íjjal és váravetet vetett 25-25 25 katona menetelt a szekér két oldalán, ugyancsak 25en zárták be a menetet. Ó, csak egy csepp erő maradt volna a testünkben, gondolta a nagymester. Húsz éves korában rávetette volna magát az egyik katonára, kitépte volna kezéből a láncsát, s megkísérli a menekülést, avagy harcol, mint halálig. Háta a mögött a fővizitátor testvér töredezett fogai között sejpegett. Nem ítélnek el bennünket, nem hihetem, hogy elítélnek, hiszen már nem vagyunk veszélyesek. Akvitánia komptúria tompaságából feleszmélve motyogta. Nagyon kellemes a szabadban, Nagyon kellemes egy kis friss levegőt szívni, Nem de így van, testvérem. Normandia preceptora megérintette a nagymester karját. Testvérem, uram, sukta halkan, Én síró embereket látok a tömegben, Mások pedig a kereszt vetik magukra. Nem egyedül járjuk a kálváriát. Ezek az emberek sajnálhatnak bennünket, de megmentésünkért semmit nem tehetnek, felelte Zsák de Molay. Én másféle arcokat keresek. A preceptor megértette az utolsó esztelen reményt, amelybe a nagymester kapaszkodott. Ösztönszerűen ő maga is kémlelni kezdte a sokaságot mert a 15.000 templomos lovak közül igen soknak sikerült megmenekülnie, az 1307 évi letartóztatások elől. Egyesek kolostorokban húzódtak meg, mások levetették a rendöltönyét, és vidéken vagy városokban bujkáltak. Megint mások a Pireneusi félszigetre szögtek, ahol Aragónia királya megtagadva az engedelmességet a francia királynak és a pápának, Meghagyta a templomosok kommendáit, és új rendet alapított velük. Ugyancsak akadtak templomosok, akik néhány viszonylag elnéző bíróság az ispotályos rend őrizetére bízott. E régi lovagok többsége kapcsolatot tartott fenn egymással, így egy titkos szervezetfélét alkottak. És Ágda Molley reménykedett, hogy talán, talán kirobban egy összeesküvés. Talán útközben a blanks vagy a bretony utca sarkán, vagy a Saint Mary Kolostornál felbukkan egy csoport, s a hajdani lovagok zúbonyaik alól előrántva fegyvereiket, rávetik magukat az íjászokra, mi alatt társaik az ablakok mögül súlyos tárgyakat haigálnak a katonák közé. Egyetlen állított kétkerekű kordéval el lehetne torlaszolni az utat, s ez csak növelni a pánikot. De vajon miért tennék ezt, régi testvéreink? gondolta Molei. Hogy kiszabadítsák nagymesterüket, aki elárulta őket, aki megtagadta a rendet, aki megtört a kínzások alatt. Továbbra is makacsul kémlelte a tömeget, a legtávolabb álló csoportokat is, de csak családapákat látott, akik vállukra emelték kisgyermekeiket. Azokat a gyermekeket, akik később, ha majd egyszer a templomos nevet hallják, csak négy szakállas és vacogó aggasztára fognak emlékezni. Akiket fegyveresek vesznek körül, mintha csak közönséges gonosztevők lennének. A fővizitátor továbbra is magában motyogott, és Szent egykori hőse egyre csak azt ismételgette, hogy milyen kellemes ez a reggel is a nagymester érezte, miként gomolyog benne ez az őrítő harag, amely a börtönben oly gyakran elfogta, és arra kényszerítette, hogy üvöltve csapkodja a falakat. Bizonyos, hogy előbb-utóbb valami ádáz és borzalmas dolgot fog művelni. Nem tudta mit, de érezte, hogy meg kell tennie. A halált elfogadta, ez szinte a szabadulást jelentette az ő helyzetében, de nem akart igazságtalan és becstelen véget érni. A háborúkban töltött hosszú évek emléke még utoljára megpejstítette az öreg vérét. Harcolva akart meghalni. Geoffroy de Sarnay keze után tapogatózott, aki barátja, társa volt, az utolsó erős férfi, aki mellette maradt, és megszorította ezt a kezet. Normandia preceptora látta a nagymester beesett halántékán lüktető ereket, melyek úgy dagadoztak, mintha kis kék kígyók lettek volna. A menet elérte a Notre-Dame hídját.